בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המוזמנים עם שמואל וקנין, בוקר טוב. בוקר ועם בני הנדל לשמוע את הג'בה ווקי, הפעם של לואיס קרול. למה? כי אנחנו באליסה ב'. זה אומר התוכנית השנייה להודות <תובת> אליסה, <תובת> אליס או לואיס, קרול, שביניהם אתה לפעמים מתבלבל כי אליס ולואיס ואני שאלתי למה אנחנו אה, עוסקים בזה, וזאת בעצם החוליה המקשרת בין שתי התוכניות, מכיוון שמי שלא שמע את תוכניתנו הקודמת יוצא לדעת למה אליס ואתה שמואל וקנין, מה, מה, מה מוצא חן כן בעיניך או לא. טוב, יש תזה מרכזית בשתי התוכניות האלה, והיא שאליסה בארץ הפלאות ואליסה בארץ המראה, שני הספרים שכתב לואיס קרול בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הם למעשה ספרי נבואה. ספרים שמכילים בתוכם אה, נבואות שעוסקות בהתפתחותו של המדע המודרני, לפרטי פרטיו, לא בקווים כלליים, לפרטי פרטיו. הוא שם אצבע על הצמתים המרכזיים של המתמטיקה, הפיזיקה, הכימיה, אתה עומד מאחורי <אחן>, הקביעה הזאת. אכן, לא מדובר בחיזוי טכנולוגי, דוגמת ז'ול ורן. לא מדובר בניבוי של איך אנשים יראו מראות או יעברו ממקום למקום. מדובר בניבוי. כפי שאמרת, של הצמתים המרכזיים בכל אחד משטחי הידע החשובים ביותר של המאה ה-20, ואפילו בניבוי מה יהיו שטחי הידע החשובים של המאה ה-20. גם זה קשה בפני עצמו. הדבר הבא שרשום לפנינו הוא עניין הסטריאוכימיה. כן. כדאי, אני חושב, פה להקדים קריאה של קטע ש... שבו משוחחת אליסה עם החתולה שלה, קיטי במקור, וטולי בתרגומו של אוריאל לופק. יש שם שיחה שמתנהלת בין אליסה לאחר שהיא עברה את המראה לבין החתולה, קיטי, במקור, ושם אומרת אליסה משפט מעניין. היא שואלת את החתולה, זו שאלה חצירתורית או רטורית באופן מלא, האם היה מוצא בעינייך לחיות בבית מראה, קיטי? הייתנו לך שם חלב? אולי חלב מראה אינו טוב לשתייה עבורך? לכאורה משפטים תמימים, כל המשפטים של לואיס קרול נשמעים כמשפטים תמימים, כלהג נאנסנס של, של ילדים, אבל בכל משפט ומשפט כזה, וזו התזה של התוכניות, יש, יש עומק רב. מה אומרת פה אליסה? אליסה אומרת שחלב שיינתן לחתולה לאחר ששתיהן עברו את המראה, עשוי להזיק לחתולה. היא אומרת, אולי חלב מראה כזה אינו טוב לשתייה, אולי, עברך. היא אומרת, אולי. אולי. שני ענפים בידע המודרני, אחד בתחום הכימיה ואחד בתחום הפיזיקה, עשויים לספק הסבר לשאלה המרתקת הזאת. ענף אחד הוא אכן ענף הסטריאוקימיה שהזכרת קודם לכן. אנחנו יודעים היום שחומרים אורגניים מאורגנים במולקולות. אנחנו גם יודעים שמולקולות זה ארגונים מרחביים של אטומים. אטומים במרחב, מכונים מולקולות, כשהם קשורים זה לזה. אנחנו גם יודעים שלרוב המולקולות האורגניות יש תמונות מראה שלהם, זאת אומרת יש מולקולות שמכילות אותם אטומים, הן מכילות, מכילות את האטומים האלה באותו סידור מרחבי, אבל הן כאילו משתקפות במראה. אותו דבר אבל בלהפך. אותו דבר אבל בלהפך. אז לזה קוראים בשפה מהוקצעת סטריאואיזומרים. יש למשל סוכר ימני וסוכר שמאלי, יש דקסטרוזה. שזה סוכר שמאלי, שפה המולקולה... דקסטר, המולקול... דקסטר <סיע> שמאל. ששם המולקולה הקובעת נמצאת בצד... זאת אומרת, האטום הקובע, סליחה, נמצא בצד שמאל, אבל גם יש סוכר ימני, שנקרא לבולוזה, ושם האטום הקובע נמצא בצד ימין. ואכן, בעוד שהדקסטרוזה היא מתוקה במינונים נכונים, לא, הלב... <סיע> <סיע> לא, לא, סליחה, דקסטר, דקסטר זה דווקא ימין, מה קרה פה? אני לא יודע, זה אני צריך לבדוק עכשיו. אלה הכ... דקסטר זה ימי. בכל אופן, בדקסטרוזה, תום נמצא בצד שמאל. יכול להיות שמי שכתב את הנוסחה השתמש... היה שמאלי? כן, היה שמאלי, הוא לא השתמש. על כל פנים, בעוד שאחד הסוכרים הוא סוכר מר, הסוכר השני הוא סוכר מתוק, וזו דוגמה מצוינת לסטרואואיזומר. עכשיו, אין מניעה עקרונית שלחלב יש סטרואיזומר. זאת אומרת, אין מניעה עקרונית שאם נעבור לתוך ארץ מראה, שבו האטומים מסודרים אה, הפוך, יהיה אכן חלב מראה, שבו האטומים יהיו מסודרים הפוך, או בצורת אה, השתקפות, וייתכן בהחלט שהחלב הזה יזיק לקיטי. מתי זה יזיק לקיטי? מתי זה יזיק לקיטי? מתי התפתח הענף אתה שואל? לא, מתי זה יזיק לקיטי אם קיטי היא לא קיטי של מראה. 아, אמת, אמת. רק אם קיטי לא עברה טרנספורמציה בעוברת דרך המראה? זהו. כלומר, רק אם היא לא השתנתה, ורק אם האטומים שלה לא סודרו, כך שהיא עצמה תהיה השתקפות של קיטי הקודמת, רק אז יזיק לה החלב. ואתה טוען שקיטי ואליסה הן היחידות בארץ המראה שהן אינן דמויות מראה, אלא דמויות של העולם שלנו. לואיס קרול טורח להעביר לנו את זה. Mm -hmm. למשל, אליסה מגיעה אל איזה מקום, ורואה שם שיר כתוב, והשיר הוא שיר הג'ברוקי. ש... ששמענו, ששמענו okay. שישמענו, שישמע את הביצוע שלו כרגע. אבל היא רואה אותו כתוב בכתב מראה. זאת אומרת, היא רואה אותו כתוב מימין לשמאל, והפוך, האותיות הפוכות. היא, היא, היא אומרת ככה, שעה קלה הביטה בדף, תוהה ונבוכה, אך לבסוף חלפה במחשבה מבריקה. כן. Okay. מה, הלא זה ספר מראה כמובן, ואם אחזיק אותו מול מראה, אוכל לראות את כל המילים שוב בצורה הנכונה. וזה השיר שקראה עליסה. אמר לך, עליסה <אז> אינה שייכת לארץ המראה. היא לא רואה את הדברים הפוך, היא לא לא היא, וכנראה לא החתולה, לא עברו טרנספורמציה, לא עברו הטמרה במעברן דרך המראה. מכאן שחלב, שהוא חלב סטריאואיזומרי, עשוי להזיק לחתולה. לה יש רק עוד פרשנות אחת במשפט, פרשנות אחת נוספת אפשרית, וזה שמדובר בחלב שעשוי מאנטי חלב או מאנטי חומר. במקרה כזה, כמובן, אם <חתולה> החתולה תשתה את החלב או את האנטי חלב הזה, היא תתפוצץ לבסיסים. אז הוא, הוא טוב לנו כיוון שהוא לא התחייב מה יקרה איתה אם כן, היא תשתהה לך. למרבה לזה. המזל היא לא שתדעת למה. כן. לא, לא, למרבה המזל הוא גם לא אמר מה יקרה לה, כך שאנחנו לא, לא יודעים אם, אם זה סטריאוכימיה או, שאלה, או, או שאלה. אנטי חומר. הוא העלה שאלה. ג'וברווקי הזה, גם הוא ג'וברווקי, מתוך יצירה של דים סטיילה, מלחין אמריקני אחד, שנולד uh, כ-20 שנה לפני פטירתו של uh, לואיס קרל, של צ'ארלס לוטוויץ', דונג'סטיין. אני אינני חף מידע מה הצעד הבא שלנו ומה הצעד אחרי הבא שלנו, ולכן אני אומר לך כבר, אתה רוצה להתחיל בעיקרון, או אתה רוצה להתחיל באליסה? לא, אני אוהב לשמוע אותך קורא, ואני פה, כמו שאמרתי לך, בגלל המוזיקה, אז... ובגלל התה. בגלל התה, שכחתי להזכיר. החנות נראתה מלאה כל מיני חפצים מוזרים. אבל הדבר המוזר מכל היה, שכל אימת שהתבוננה מקרוב באחד המדפים לראות מה יש עליו בדיוק, היה תמיד אותו מדף מסוים רק לגמרי, בעוד המדפים האחרים סביבו מלאים וקדושים לעייפה. הדברים מרחפים להם כאן, אמרה לבסוף בקול נוגה, לאחר שרדפה במשך דקה או יותר אחרי חפץ גדול ובהיר, שנראה פעם כבובה ופעם כקופסת תפירה, ונמצא תמיד על המדף הסמוך מעל לזה שהביטה בו. וזהו הכי מרגיז מכולם, אבל אומר לך מה, הוסיפה, כשמחשבת פתע חולפת בראשה, אעלה אחריו עד למדף הכי גבוה. אני מתארת לעצמי שהוא יתבלבל לגמרי כשיצטרך לעבור דרך התקרה. זה לדעתי ולדעתם של פרשנים רבים של אליסה בארץ המראה ואליסה בארץ הפלאות, זה לדעתי הקטע המדהים ביותר בשני הספרים גם יחד. יש בו שלוש, שלושה ניבואים, אני לא רוצה להשתמש במילה נבואה, אבל שלושה ניבואים, ולדעתי האישית לפחות הם, הם גובלים בנבואות. שימו לב מה, מה שלושת הדברים המתוארים. אחת, בכל פעם שעליזה מתבוננת או מנסה להתמקד באחד החפצים על המדפים, הוא נעלם מאותו מדף, אותו מדף מתפנה לחלוטין ונהיה ריק. המונח שלואיס קרול משתמש בו, ריק לחלוטין. כן. והמדפים שמעל אותו מדף נהיים גדושים. נכון. אלמנט אחד. אלמנט שני, בכל פעם שהיא מנסה להתבונן באחד החפצים, הוא לובש צורות מצורות שונות. פעם זה נראה בובה, ופעם זה נראה כד, ופעם ואלמנט שלישי זה צורת הסידור של החנות. מדובר במדפים-מדפים, כשהעצמים מקפצים ממדף למדף, עד אשר יש מדף עליון שמעבר לו נמצאת תקרה, ואליסה שוקלת או שואלת, מה יקרה כאשר אני ארדוף אחר החפצים עד לתקרה? האם הוא יקפוץ? האם הוא יקפוץ או ייעלם או יופיע במדף תחתון וכן הלאה. אם יש פיזיקאים בין המאזינים, אין להם כבר ספק שמדובר בתיאור די מדויק של מודל האטום. ארבעים שנה ויותר אחרי שנכתב הספר, נוסחו על ידי פיזיקאי בשם הייזנברג uh, uh, שלושה עקרונות של אי-ודאות. הייזנברג עסק בחלקיקים תת-אטומיים, לאמור חלקיקים קטנים מאוד, חלקיקי יסוד. ואחד ה... מעקרונות האי-ודאות אמר כך: אם ננסה לקבוע את מיקומו המדויק של חלקיק כזה, לא נוכל לקבוע כמה אנרגיה יש לו. כן. ואם ננסה לקבוע כמה אנרגיה יש לו, לא, לא נוכל את לקבוע את המיקום שלו, mm -hmm. באופן מדויק. לא ניכנס עכשיו לסיבות, הסיבות הן חלקן מתמטיות, תורת המטריצות וכן הלאה. נתמקד בתיאור. מה אליסה מנסה לעשות? אליסה מנסה לקבוע את המיקום של אחד החפצים, או יותר, בחנות. לקבוע על ידי מבטה. על ידי מבטה. מבט למעשה זה צורה של החלפת אנרגיה עם העצם. היא מנסה לקבוע על ידי מבט, אבל היא נכשלת. בכל פעם שהיא לקבוע איכן נמצא עצם, בכל פעם שהיא מסיטה את עיניה, המדף מתמלא מחדש. זאת אומרת, בכל, יש פה עיקרון אי ודאות של אנרגיה ומקום. אם היא מנסה לקבוע מקום, היא קובעת אנרגיה, אם היא מנסה לקבוע אנרגיה, היא, היא נכשלת בקביעת המקום. אני שוב מזכיר, העיקרון הזה נוסח 40 שנה ויותר אחרי שנכתב הספר. גם אין לו שום מקבילה או תקדים, אי אפשר לגזור אותו משום ידע אנושי. זו הייתה צריכה להיות התפתחות אינטגרטיבית ואינהרנטית של הפיזיקה לפני שהגיעו לעיקרון הזה. רק נזכיר את האמירה שהוא שלף מתוך מיודענו איינשטיין, שאמר שאלוהים אינו, אינו משחק בקובייה. כלומר, זה כן. היה המשבר הגדול, אי הוודאות שבאה נכון. אחרי הוודאות הגדולה. אכן, evet. כל הדינמיקה של הקוונטים, מכניקה של הקוונטים בהתחלה, הייתה משבר. זאת אומרת, היא לא הייתה התפתחות טבעית, או תוצר טבעי, או תוצר נגזר מן הפיזיקה כפי שלואיס של קרול הכיר אותה, ולואיס קרול הכיר את הפיזיקה של זמנו, הפיזיקה ניוטוני, ניוטוני, של ניוטון. של... לא הייתה לו דרך לגזור את זה. זה, זה ממש רוח, אה, רוח. זה צייד, זה, זה, זה גייסט, זה, לא, זה דבר מוזר מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, מודל האטום כפי שנוסח על ידי בור, הוא מודל של קליפות-קליפות. אני מנסה להשתמש עכשיו במונחים יותר euh, עממיים ולא מדעיים, אבל בעיקרון זה מודל של קליפות-קליפות, כאשר חלקיקים תת-אטומיים קופצים מקליפה לקליפה כאשר מוקנית להם אנרגיה. מה, מה עושה... לזה אל... קוראים קפיצה קוונטית. זו הקפיצה הקוונטית כן. כמובן. מה עושה אליס? כאשר היא מתבוננת בחפץ, כלומר מקנה לו אנרגיה, או לחלופין מחליפה איתו אנרגיה, אותו חפץ קופץ מדף כלפי מעלה. נכון. יש פה תיאור מושלם של מודל האטום של בור, ויש פה תיאור מדויק של אחד מעקרונות האי ודאות של אייזנברג, 40 ו-50 שנה לפני שהם הומצאו. ויש עוד דבר אחד, והוא, דבר שכבר הזכרת אבל שכחת להמשיך, שהעצמים נראים פעם כבובה ופעם ככופסת oh, פיור. כמובן. טוב, זה, פה בכלל הוא מקדים את זמנו בכמעט 100 שנה. אה, תורות יותר חדישות של חלקיקים תת-אטומיים אה, מראות... שכל חלקיק אינו אלא אוסף כל החלקיקים האחרים. זאת אומרת, על ידי הקניית אנרגיה לחלקיק, נניח בצורה של התנגשות, נוצרים חלקיקים אחרים, שהיו כביכול טמונים באותו חלקיק. זאת אומרת, כל חלקיק, שהוא למעשה מבנה מתמטי, כל חלקיק אינו אלא אוסף החלקיקים האחרים. זה בדיוק מה שקורה לאליס. היא מתבוננת בחלקיק, בואו נשתמש במונחים יותר מדויקים, היא מתבוננת בחלקיק. והנה הוא משהו אחר, הוא לא מה שהיא חשבתי. אה, על ידי הקניית אנרגיה. היא מקנה לו אנרגיה. אה, אני חושב, כן. ואז צצות מתוכו, או צצים מתוכו החלקיקים הוא, האחרים. הוא מתגבש אולי לידי, אפשר לומר שהוא מתגבש אפשר, לידי חלקיק... אפשר לומר שאליס מתנגשת בחלקיק. וכאשר כן. יש התנגשות בין שניהם, נוצרים חלקיקים חדשים. פעם זה בובה, כן. פעם זה דבר אחר. זה יכול להיות גם, גם הדואליות, הכפילות בראיית החלקיקים, פעם כחלקיק ופעם כגל? זה אני חושב יהיה קצת מרחיק לכת, כי מרחיק לכת. לא, הוא לא מזכיר את זה, לדעתי נכון. זה לא נובמבר אוקיי, בטקסט. נכון, יפה, טוב, אז אתה זהיר. אנחנו נמשיך לעוד קטע אחד, או בעצם עוד שני קטעים לפני שנשמע עוד ג'ברווקי אחד. הוא טוב לנו, הג'ברווקי, מכיוון שהזכרנו את זה בפעם הקודמת. בכל קטע שהוא במיוחד אה, טוב לך, שמואל וקנין, כמגלה את נבואותיו, mm -hmm. של לואיס קארל, היא אומרת, הוא אומר, היא, דרך דמויותיו הוא אומר, אבל איזה שטויות אנחנו מדברים. נכון. אז הג'ברווקי הוא השטויות. השטות. שאולי אם יהיה לנו זמן גם נקרא תרגומה השטותי. עכשיו, הקטע הבא הוא זה. יש פה מלך שמשלח שליחים. מכיוון שזה משחק... כמשחק שח, הוא אומר, ולא שלחתי גם את זוג השליחים, שניהם יצאו האירה. הביטי אל מורד הדרך, והאמרי לי אם את יכולה לראות מי מהם. אומרת אליסה, אף אחד. הלוואי שהיו לי עיניים כאלה, האיר המלך בלהט. הכושר לראות אף אחד. ועוד ממרחק כזה. מה? כל מה שאני מסוגל לראות באור הזה, הוא רק בני אדם ממש. טוב, כרגיל, לואיס קרל עוסק אומנם במשהו שכבר התחילו לעסוק בו בזמנו, וזה יסודות של תורת החבורות ושאלת החבורה הריקה, אבל כרגיל הוא עוסק בזה עיסוק די אובססיבי לאורך כל הספר, מה שמראה שהוא חושב שתורת החבורות, ובמיוחד החבורה הריקה במסגרת תורת החבורות, חבורה ריקה זה אפס, כלום, אין. Uh, הוא חושב שאלה יהיו דברים קרדינליים וחשובים במדע של, ה... של המאה הבאה, והוא אכן uh, צודק. קרון עוסק רבות בשאלה מה זה האין, מה זה הוויד, מה זה הכלום, הלא okay. כלום. הלא לא הכלום, אלא הלא הוא חושב שיש קיום עצמאי ללא הוא חושב שאפשר לעשות בו מניפולציות מתמטיות. הוא מאמין שהלא הוא יסוד בדיוק כמו המשהו, או כמו הכלום. למשל, הדוגמה הידועה היא החתול שנעלם ומותר אחריו את חיוכו. או יש קטע שבו אליס מתווכחת בינה לבין עצמה, מה קורה ללהבת הנר כשהנר אינו בוער. האם יש לה קיום משלה בנפרד מן הנר? האם היא תוצר של הנר? או במילים אחרות, האם משהו הוא תוצר של סביבתו, או של תנאים סביבתיים? או האם יש קיום לאפס, לעין. כמובן, מי שעסק בזה בהרבה יותר הרחבה, בהרבה יותר עומק, וכמתמטיקאי, היה קאנטור. בפיתוחו, כשהוא פיתח את תורת החבורות, הוא עסק רבות בשאלות של חבורות ריקות. אבל אני מעז לומר שבספרים האלה יש הקדמה לא רעה לתורת החבורות הריקות. קאנטור הוא מתי? קאנטור הוא כמה עשרות שנים אחרי קיירון. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה כזאת. אם תאמץ את דמיונך, איזה ריק הכיר בכלל דודג'סון? בטבע. בעולמו של דוטשטון לא, לא היה ריק, אלא הריק האריסטוטליאני. זאת אומרת, אה, כשאריסטו עסק בשאלות של ריק, וגם זה היה ריק, אה, ריק קונספטואלי, ריק מושגי. ובתחום הפיזיקלי? לא, לא, לא היה ריק. לא, לא, היה לא, ריק. לא, לא די שלא היה ריק, לא מדבר, מקום... על וקום, מדבר על ואקום, דבר על ריק מושלם. ריק, כן. ברור. וויד, okay. אין. Okay, לא רק שלא היה ריק. אלא בכל מקום סכ... שהייתה סכנה קונספטואלית להיווצרותו של ריק, מיהרו למלא אותו. למשל מושג האתר. כאשר חשבו שהיקום אה. עשוי להיות ריק, רחמנא ליצלן, כן. מיהרו למלא אותו באיזשהו תווך, שבתווך הזה עובר האור. כן? כי? כי חשבו שלא יכול חשבו האור לעבור לריק. ריק. זה, זה נבע אה. מאריסטו. חשבו שבכל מקום שיש ריק, משהו ימלא אותו. אה. איך, אמר, איך נאמר? הטבע אינו סובל ריק. כן, הריק כן. כן. היה מנוגד ניגוד אסנציאלי, מהותי, לקיומו של דוטסון כפיזיקאי כמתמטיקאי. הוא לא יכול היה לחשוב עליו ב... ולכן אני אומר, יש, יש פה אלמנטים ממש ניבויים. זה קשה להבין איך אדם עשה את ה-leap of mind, את תפיסת המחשבה הזאת. איפה אנחנו מכירים ריק לפי התפיסה של האטום בין הגרעין לבין קליפותיו, כפי שקראת להן קודם? יש ריק? יש ריק. יש 아, ריק, כן. אין, אין יש, יש, יש ריק, אתה רואה, זה קשה מאוד להשתחרר מבחינת שפה, מה... כן. והוא הוא הצליח להשתחרר, לא הזכרו להצליח להשתחרר, הדיון שלו הוא דיון ענייני למרות שהוא מוסווה בנאצלס. הקוסמולוגיה המודרנית בעיקר, ותורת החלקיקים, שאלה שני פנים של אותה המטבע, משתמשים בריק כמושג דינמי. זאת אומרת הריק לא נתפס כעין בלבד, אלא כמין מצע. מין פלטפורמה שבתוכה נוצרים חלקיקים יסודיים ומתגבשים לאחר מכן עד לרמה של צבירי גלקסיה. אני חושב שלמזלנו אנחנו מפסיקים בדיון הזה, שמואל <laughs> וקנין <laughs> ואני. אני מתנצל. <ב> <laughs> הולכים, <כן> לא, אני שאלתי, מה יש לי לשאול שאלות? <כן> המלכה האדומה ממשיכה את המלך והיא עוסקת בעניין אחר. אנחנו עדיין בארץ המראה, אנחנו בכל התוכנית הזאת, אליסה ב', מצא חן בעיני העניין הזה עם אליסה <כן, ב'. כן, כן, ודאי. עוסקים במלאכים ובמלאכות ובאליסה, כלבים וחתולים. עכשיו, המלכה האדומה אומרת כך, ננסה עוד תרגיל חיסור, סלקי עצם מכלב, מה נשאר? אליסה הרהרה רגע. העצם לא תישאר כמובן אם אסלק אותה, והכלב לא יישאר הוא יבוא לנשוך אותי, ואני בטוחה שגם אני לא אשאר. אם כך, כלום לא יישאר לדעתך, אמרה המלכה האדומה. אני חושבת שזאת התשובה. תעית כרגיל, אמרה המלכה האדומה, הכעס <laughs> של הכלב יישאר. <laughs> אבל אני לא <coughs> תופסת איך. ובכן, הביתי אליי, קטעה אותה המלכה האדומה בצעקה. הכלב יוציא את כעסו, נכון? יכול להיות, ענתה עליסה בזהירות. לכן, אם הכלב יסתלק, הכעס שלו יישאר, קראה המלכה בניצחון. אליסה האזינה וענתה ברצינות רבה ככל שתוכל, אבל הם יכולים ללכת בכיוונים שונים. עם זאת, לא יכלה שלא לחשוב בליבה אילו שטויות נוראות אנחנו מדברות. כן, וזה לא המקרה היחיד שבו המלכה עוסקת בשאלת השטות. אני אביא קאונטר ציטוט, כן? ציטוט נגד. יש שיחה בין המלכה לאליסה בארץ הפלאות. אין חיבה יתרה שורה ביניהן, אני חושש. המלכה חושבת שאליסה היא טיפשה מטופשת, ואליסה חושבת שהמלכה היא טיפשה מטופשת, למרות שהיא לא אומרת את זה. וכל ה... ושני הדברים נכונים. ושני כמובן. הדברים נכונים, כמובן, בעולמו של לואיס קרול. וכל ה... חוסר החיבה הזה נובע מדבר פשוט, למעשה. הם לא הסכימו, אליסה והמלכה לא הסכימו, על ההגדרה של מושג השטות. והנה דו-שיח נוסף ביניהם. גבעה אינה יכולה להיות עמק, את יודעת. זאת תהיה שטות, אומרת אליסה, כן. בכל מקום שמשתמשים במילה שטות זו עליסה. עליסה כן, אה... עם המטען הוויקטוריאני. כן, ה... כן, היא יודעת. והמלכה כן. <אז> האדומה, המלכה האדומה נדה בראשה. קראי לזאת שטותים ברצונך, אמרה. אבל שמעתי שטויות שבהשוואה עליהן תהיה שטות זו הגיונית כמילון. זאת אומרת, יש ביניהם ויכוח בלי כן, טיפוסק, כן, מה זה שטות. כן. לואיס קרון עוסק בשאלה מאוד מאוד יסודית. כאילו ב... שמילון הוא הגיוני, אוקיי. כן, כאילו הלא. שמילון הוא הגיוני, ופה בכלל יש דיון שאורכו עשרות דפים, באליסה בארץ המראה, בשאלה מה זו מילה ומה זו המשמעות המוקנית כן, למילה. כן, נגיע לזה, עוד נגיע, נגיע לזה, לזה, כן. אבל <coughs> <coughs> לא לכינם הוא משתמש במילה מילון. בנ... ב... ב... איך אומרים באנגלית, בקליפת אגוז, בנאצ'ל. יש פה דיון בשאלה והיא השאלה, האם ייתכנו מציאויות שהן בנות דימוי, אבל אינן, מצ... לא, אינן קיימות ב... ב... ביקום? זאת אומרת, בקיצור, האם אנחנו יכולים לדמות לעצמנו מציאות שאינה אפשרית? מה זו שטות? שטות זה מציאות שאינה אפשרית. ככה אנחנו מכנים מציאות שאינה... או... או תיאור מציאות שאינו אפשרי. הנטייה בפילוסופיה המודרנית ובלוגיקה הפורמלית היא לענות בשלילה. זאת אומרת, כל מציאות שאנחנו מסוגלים לדמיין לעצמנו. ושעונה לסט, או כפופה, לסט של חוקים לוגיים פורמליים. כך שהחוקים האלה מאפשרים גזירה וחזרה. זאת אומרת, מאפשרים תיאור מלא של ה... והולם של המציאות. ולא משנה בכלל אם החוקים האלה מתקיימים בעולמנו שלנו, אלא רק אם הם ניתנים לגזירה ולתיאור, ול, ולהכפפה. כל עולם כזה גם חייב להיות קיים. זה, זה פותח פתח לאושר עצום, מפני שאנחנו מסוגלים לדמות לעצמנו יקומים מיקומים שונים, מציאויות מ... מציאויות שונות. האמירה הזאת אומרת שכל דבר שעולה על דעתי או על דעתך קיים, כיוון שהוא עלה על דעתי לזה, או על דעתך. בכפוף לזה שאנחנו משתמשים בחוקים של לוגיקה פורמלית כלשהי, לא של הלוגיקה שלנו. ולכן המלכה אדומה צודקת. אם אליסה נמצאת בארץ מראה, ושם יש חוקי לוגיקה פורמלית אה, עקביים, וקוהרנטיים, כלומר שמתיישבים זה עם זה. וכתוצאה מן החוקים האלה נובעים דברים שאליסה מחשיבה כשטות, זו אינה שטות, ואליסה טועה. אבל אנחנו נחזור אל הלוגיקה ואל האפשרות של השטויות להתקיים, אבל אני, אני רוצה להצביע לפניך על ביקוע אטומי שמסתתר בתוך הקטע הזה, mm -hmm. ולא שמנו לב אליו. נכון. אבל רק תאשר אם אני צודק או לא. אשמח. זה, זה, עליתי על, על זה כשאחרי שבהשראתך קראתי את הספר, ו, והולך ככה. היא שואלת מה יקרה אם היא תיקח עצם מכלב. ואז הסיטואציה היא שהעצם <coughs> הלך למקום אחד, הכלב למקום אחר, ולא נשאר שום דבר לפי עליסה, אבל לפי המלכה נשאר הכעס של הכלב. כן, לא, לא, לא, לא רק שמדובר בביקור אטומי כפי ש... אומרת, לא, לא, תסביר למה. כן, לא, לא, אני אומר, לא מדובר בביקור אטומי פרופר, מפני שלא לא היה, לא הייתה אז התפיסה שלה, אבל בפירוש מדובר בשאלה האם אנרגיה ומסה הם דברים נפרדים, או שהם אחד תוצא באלף, אפקט של השני, מה הקשר ביניהם והאם ניתן להפריד אותם. והתשובה לזה, גם בקטע הזה, וגם בקטע של החיוך של חתול צ'שע שנשאר אחרי החתול. התשובה לזה, לפי לואיס קרול, שבפירוש אפשר להטמיר או להפוך מסה לאנרגיה. החתול הופך לחיוך. העצם והכלב נפרדים ולא נשאר דבר. ונשאר, אומרת, ונשאר, ונשאר הכעס, שבעיניי הוא הרבה יותר טוב, כי כעס הרבה יותר כן. מתאים לי לאנרגיה מאשר החיוך. כן. צריך לקחת גם בחשבון שהמילה כעס באנגלית של אותה תקופה גם שימשה לציון אנרגיה. אומרת, זה, זה כמעט... איזו המילה רייג' סימנה גם פרץ אנרגיה, כך שזה כמעט מיטי. נלך לג'אווה ווקי. Reign Beware the jabberwock, my son Beware the chub, chub Bird and shuff The brumi and spander snatch The jaws that bite, the claws that catch Beware the jabberwock, my son And as an whoopish thought he stood, the jabberwond, <laughs> with eyes of flame, came whippling through the told you would. Whipple, whipple! And he burbled as he came. One, two, one, two, and through and through with a four-fold blade went snicker-snack, snicker-snack, snicker-snack. <laughs> he left it dead, and with his head, he went glumping back at him. Beware the Jabberwock, my son. Beware the chub, chub, bird, and shun. The broomiest band or snatch. The jaz and butt, the claw, the catch. Beware the Jabberwock, my son. And hast thou slain the Jabberwock? Come to thy arms, my beamish boy. זאת חוגה על לואיס קרול עם שמואל וקנין, אליסה בו מחכבת, והמלכה הזאת שלפנינו אומרת כך, בת כמאת? בת שבע וחצי בדיוק. לא היית צריכה לומר בדיוק, העירה המלכה. או, לא היית צריכה לומר בדיוק, העירה המלכה. אני יכולה להאמין לך גם כך, עכשיו אתן לך משהו להאמין בו. אני רק בת מאה ואחת שנים, חמישה חודשים ויום אחד. אני לא מאמינה, אמרה אליסה. לא, אמרה המלכה בחמלה, <laughs> נשיא שוב. נשמי עמוק והצמיא את עינייך. אליסה צחקה, אין טעם לנסות, אמרה. הרי אי אפשר להאמין בדברים בלתי אפשריים. אה, אני מתארת לי שלא האמנת די הצ... לא, <laughs> שלא התאמנת די הצורך, אמרה המלכה. כשהייתי בגילך, התאמנתי בך חצי שעה בכל יום. <laughs> מה, לפעמים האמנתי בלא פחות משישה דברים בלתי אפשריים עוד לפני ארוחת הבוקר. זהו. ועכשיו <laughs> אל עניין המילים. לא הבנתי למה אמרת כאן כל הכבוד, אמרה אליסה. חמתי דמתי, הוא בן השיח הפעם, אומר, אולי הוא לא אומר כלום, הוא מחייך אליה בבוז. היא אומרת לו, למה, למה אמרת כאן כל הכבוד? אז הוא אומר, ודאי שלא הבנת, כי לא הסברתי לך, התכוונתי לומר, הנה לך נימוק המחץ. אבל כל הכבוד הוא בכלל לא נימוק המחץ, ערערה אליסה. כשאני משתמש במילה, אמר המתידמתי בלגלוגמה, פירושה הוא בדיוק כפירוש שאני בוחר לתת לה, לא פחות ולא יותר. השאלה היא, העירה אליסה, אם מותר לך לתת למילים כל כך הרבה פירושים שונים. השאלה היא, אמר המתידמתי, מפה האדון, זה הכל. עכשיו, בספר שלי יש פה כוכב, והעורך, שהוא במקרה הזה יחיעם פדן, מסביר לנו את הפסוק "מי פה האדון", זה הכול. הוא כותב למטה, "מי פה האדון", המילה, או האדם המבטא אותה, mm -hmm. שמואל. עליסה mm -hmm. הייתה נבוכה מכדי לדבר, ועל כן פתח חמתי דמתי כעבור רגע והמשיך. יש להן מצב רוח לכמה מהן, בעיקר לפעלים. הם הכי הכי גאים. עם שמות תואר תוכלי עוד להסתדר איכשהו, אך, אך לא עם פעלים. בכל אופן, אני מסוגל לטפל בכולם. אטימות, זה מה שאני אומר. תוכל לומר לי בבקשה, אמרה עליסה, מה זאת אומרת? עכשיו את מדברת כמו ילדה נבונה. הוא מוצא חן בעיניו שהיא שואלת אותו למה הוא מתכוון. אז הוא אומר, במילה אטימות התכוונתי לומר שדיברנו די על הנושא הזה, ויהיה נחמד מאוד אם תאמרי מה את חושבת לעשות עכשיו, מפני שאני מניח כי אינך מתכוונת לבלות כאן את שארית חייך. מילה אחת וכזה פירוש ארוך לה, אמרה עליסה בנעימה מאוהרת. <laughs> זה קטע מקסים שעוסק בשאלה מה הקשר בין מילים לבין מה שמילים uh, מסמלות. אבל הדיון בשאלה הזאת מתחיל הרבה הרבה קודם בספר. אתה השמעת את מספר קטעים מן השיר ג'בווקי. Jabberwalk", השיר הזה הוא שיר נונסנס. הוא לא רק שיר נונסנס, הוא uh, שיר uh, של uh, uh, מילות שטות, זאת אומרת אין, אין למילים שום, uh, שום משמעות. ומה שחשוב בשיר ג'ברוקי זה האבוקציה, זאת אומרת מה, האינטראקציה בין הצלילים כצלילים, כצלילים אוטונומיים, כצלילים שאין להם קשר למציאות. מי שקורא את השיר בתאגומים טובים מקבל את הרושם שהוא קרא תיאור אמיתי של מאורע שמתחולל וכן הלאה, למרות שהוא לא קרא, זה ג'יבריש, הוא לא קרא דבר וחצי דבר. לעת בשליל עוגים זרישים גרסו על חק רב ומקדו, דקנים היו הצפרישים מול פיר נועה פלדו, ועת הרהר זרזר ברבר הלהגון רושפות עיניו גשגש ביער הפוער ושלק על רגליו. ובכן, זה נשמע כמו תיאור יוצא מן הכלל של, של, <laughs> של ברברות, של משהו. <laughs> איך אמר אדינגטון, זה, מתאר, השיר הזה מתאר באופן יוצא מן הכלל, אינני יודע מה. כן? כן. זה משפט שאדינגטון הפיזיקאי אמר. אז אה, השיר הזה עצמו הוא עיסוק בזה. עכשיו, יש קטע אחר שאליסה מסתובבת ביער שבו אין, אין לה דברים שמות. ולפתע היא פוגשת גור אופרים. וגור האופרים מסתובב, זה דבר מתבונן בה בתדהמה. <laughs> ופתאום הוא פורץ בקריאה, הוא אומר, אני גור עופרים ואת ילדת אנוש. וכתוב בספר, זעק, זעק בעונג. כן. היה, היה לו עונג, הוא, הוא פתאום זיהה אותה עם המילה. זה לא שהוא גילה מהי, כי כל הזמן הוא ידע מהי, הרי הוא ראה אותה. זה לא ש... הוא ידע מהי. אבל לפתע התקשר במחוא, התקשרה במוחו המילה ילדת אנוש עם העליסה הזאת. יכול להיות שהוא ידע על ילדות אנוש והוא אף פעם לא ראה אחת. למשל. כן. זאת אומרת, לסמלים, למילים, יש, יש uh, קיום uh, עצמאי. יש הבחנה בין מה שמכנים uh, דנוטט לעצם, לקונוטט. בין עצם למילה, בין משמעות למילה. המילה יכולה להיות צליל בלבד, חסרת uh, כל משמעות. כמובן שהדיונים המעמיקים ביותר בנושא הזה נערכים בין אליסה לבין המתי uh, ו... וכן בינה לבין טווידלדי וטווידלדם. יש קטע נוסף שאני רוצה לקרוא בדו-שיח בין אליסה להמתי דמתי. אליסה אומרת כך, החייבת להיות משמעות כלשהי לשם, שם פרטי, פרופר ניים, כן, כן, כן. לשם פרטי, נניח בני או כן. שמואל, החייבת <clears throat> להיות משמעות כלשהי לשם שעלה על אליס בפקפוק? דרך אגב, אליס היא דמות קלאסית של הרציונליסטים או... של בני דור המאה ה-19, זאת אומרת, היא תמיד שואלת בפקפוק, בבוז, בלעג, היא יודעת מה זה שטות ומה זה לא, היא בת שבע וחצי. היא יודעת, אמרנו קודם, היא יודעת, זאת המילה הבאת כזאת. היא יודעת, זהו נקודה, ואין לה... ומה זה אמונה בכלל לא באה בחשבון, היא מעל הכל, יש סופיריוריטי, יש מין תחושת עליונות שכלית ואינטלקטואלית, שהמאה ה-20 העניקה לה כמה וכמה מקוז. ערעורים. ערעורים למיניהם, כן. החייבת להיות משמעות כלשהי לשם, שאלה אליס בפקפוק? ודאי <Jana> שכן, אמר המפי דמתי בצחוק קצר. צורתי היא הפירוש לשמי. שימו לב, לא שמי הוא הפירוש לשמי. צורתי היא הפירוש לשמי, וצורה נאה עם שם כמו שלך, למשל, יכולה צורתך להיות כלשהי כמעט. זאת אומרת, השם שלך לא אומר לי איך את לראות. אין בו תוכן, אין בו זה. זאת אומרת, יש כאן איזה היפוך. שמות פרטיים מכילים מידע על בעליהם, ושמות כלליים, נניח המילה שולחן או המילה כיסא, מקנים להם כל משמעות למשל, כשהוא אומר כל הכבוד, הוא מקנה לזה כל משמעות שהוא בוחר באותו רגע להקנות. Aha, וצריך, לשאול זה, אותו, וזה באמת ככה. וצריך לשאול אותו מה הוא מתכוון, אחרת לא תבין את כן, ה... כן, למה, למה אמרת לי... כל הכבוד? כן. דרך אגב, יש בזה המון בוא נחשוב לרגע. כשנותנים לבני הנדל את השם בני, נעזוב את השם הנדל, כשנותנים כן. את השם בני, לכאורה זה אמור לכלול את מהותו של בני, אחרת השם לא מתאים לבני, כן? ו... אבל כשאנחנו אומרים כיסא, המילה כיסא לא מכילה מספיק מידע כדי שאנחנו נגיד שהיא מונוולנטית, חד-חד ערכית. תראה, פח יכול להיות מפלסטיק ועדיין הוא נשאר פח. כן. זה למשל דוגמה נפלאה לזה כן. שפח לא צריך להיות פח. זהו, אז, אז זו, יש, יש פה דיון מאוד מעניין ביחס בין זה. עכשיו, זה זו ברמה הרדודה, ברמה היותר עמוקה, למעשה... לואיס קרול עוסק פה בשני ויכוחים שהתנהלו אחד בימי הביניים ואחד במאה ה-17. הוויכוח שהתנהל בימי הביניים היה בין הנומינליסטים לאחרים. הנומינליסטים, זה אסכולה בפילוסופיה, טענו שמילה אינה אלא צליל ואין לה שום ערך נלווה למעט ערכים שאנחנו מקנים למילים מעת לעת. והם אפילו אמרו שאין דבר כזה מילה, אלא יש רק פלטוס ווצ'יס. זאת אומרת, קולות uh, חלולים או קולות uh, בסיסיים, שטוחים. קולות שלוחים, קולות גדודים. הם טענו שמונח כללי אינו מתייחס לישות בשום דרך, גם לא כהשתקפות. הם אמרו, בקיצור, שהמילה שולחן אין לה שום קשר לשולחן אמיתי בשום צורה ואופן, אלא אם אנחנו מתעקשים להקנות לה באופן שגרירותי את המשמעות של המילה שולחן. וכולנו. וכולנו, וכולנו עושים את זה, כן. זאת אומרת שיש הסכמה, שיש קונבנט, מה שהם קראו. כן, כן, הסכמה. שיש הסכמה. כלומר, כלומר, עצם קריאתנו לשולחן שולחן הוא שעושה את השולחן שולחן, אחרת הוא נכון, שום דבר. נכון, בעינינו. בעינינו, בעינינו כן. בתקופה מסוימת, במקום מסוים, כן. כן. במתחם גיאוגרפי מסוים. זאת אומרת, זה חסר כל ערך, אין דבר כזה משמעות. זה חוזר לבריאה. זה, זה חוזר أو, לתפיסה עד, שהבריאה עד... היא בעצם קריאת השמות. אז רגע, למה, למה התפתח ויכוח גדול? כן. כי התפיסה הנוצרית הייתה תפיסה של לוגוס. זאת אומרת, שבראשית נברא הדבר, או, הדיבר, כן. או הדיבר, הדיבור, כן. כן. ולכן התפתח ויכוח גדול. אחד הפילוסופים הנומינליסטים הנומיל... היותר חשובים, ויליאם אוקאם, שגם בנה כמה קונסטרוקציות חשובות בפילוסופיה, תחומים אחרים, אחד הפילוסופים האלה טען שלכן היקום כולו הוא בריאה שרירותית של האל. זאת אומרת, גם האל ישתמש בפלטוס ווצ'יס. הוא פשוט אמר, יהיה עולם ונהיה עולם. האל אם כך הוא בעל החירות היחיד, והוא בלבד יכול נכון. שרירותית לברוא. נכון, זאת אומרת אלוהים הוא באמת בעל דרגת, מה שמכנים בפילוסופיה, הוא בעל דרגת החופש היחידה הקיימת. אה וכולנו אינם אלא יצירי דמיונו של האל, אבל לזה אני מבין שאתה תעבור בטעות. כן, בקרות. נגיע עוד מעט. עד חלום. טווידלדם חולם? טווידלדם חולם, כן. הוא חולם עכשיו, אמר טידלדי. ועל מה הוא חולם לדעתך? את זה אף אחד לא יוכל לנחש, אמרה אליסה, כיוון שהיא יודעת שאי אפשר לנחש על פי מראהו של אדם על מה הוא חולם. כן, היא יודעת. אהה, מה עלייך הוא חולם, קרא טידלדי, כשהוא מוחא כפיים בניצחון. ואילו הפסיק לחלום עלייך, איפה לדעתך היית אז? המקום שאני עכשיו כמובן, ענתה עליסה, ניד מלך הטיח לאומתה דידלדיבבוז, תהי בשום מקום. מה, הלא את רק מין דבר שהוא חולם? זה תמצות יוצא מן הכלל של ויכוח שהתנהל במאה ה-18 בין אה, בישופ ברקלי לבין אה, סמיול אה, ג'ונסון. לוויכוח הזה יש הדים כמעט בכל תרבות ובכל אה, פילוסופיה, במזרח, במערב, בכל מקום. Uh, אני אתחיל, uh, כיוון שהזמן קצת uh, קצר, אני אתחיל בהייקו של, של זן. Uh, מסופר על uh, מורה, מורה זן, שנטר בו, עמד למות, וזימן אליו את שלושת תלמידיו היותר מוכשרים לדעתו, ושם כד על האדמה, ואמר, אמרו לי, מה אתם יכולים להגיד לי על הכד הזה? אז אחד אמר, זה כד, צורתו עגולה, אפשר למלא בו מים וזה. לך מעל פניי, אמר המורה, אתה אינך תלמיד מוכשר. קרא לתלמיד השני. זה לא הייקו, זה כוהן כנראה. אה, כוהן, כוהן, סליחה. לא הייקו, אתה צודק, כוהן. הוא קרא לתלמיד השני ואמר, מה אתה יכול לומר לי על הכד? אז התלמיד השני אמר מה שאמר. לך מפה, אינך תלמיד מוכשר. ואז הוא קרא לתלמיד השלישי ואמר, מה אתה יכול לומר לי על הכד? והתלמיד השלישי בעט בכד וניפץ אותו לרסיסים. אתה תהיה יורשי. אמר המורה, בכוואן, נכון. בכוואן תמצית הוויכוח בין בישוב ברקלי וסמואל ג'ונסון. ברקלי טען שכולנו, היקום החומרי כולו אינו אלא מין דבר, ממש במונח הזה, כמו שהשתמש לואיס קרול בספר, אינו אלא מין דבר, a sort of thing, בדמיונו של אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הוזה אותנו, חולם אותנו, מדמיין אותנו, ברגע שהוא יפסיק, אם הוא יפסיק, מתי יפסיק, כשהוא ירצה להפסיק, אז באותו רגע כולנו נעלם. וסמואל ג'ונסון ענה לו בצורה מקורית מאוד, הוא הלך לכיכר העיר, וזימן את כל הפילוסופים החשובים בזה, והביא אבן, ובעט והרגל שלו התנפחה, וזה כאב לו, והוא צעק, והוא צרח, והוא אמר, אם זה משהו בדמיונו של אלוהים, אז יש לזה אפקטים, אפקטים לא רעים על גדול. תראה, יש פה המשך של זה. זה, זה קרה אחרי הסיפור הזה לא, שאני... זה לפני, לפני. מה? זה קרה הרבה לפני הסיפור הזה. אה, זה סמיול ג'ונסון. כן. אבל יש פה הדבר הזה. הוא השמיע את תשובתו בצעקה, רגע, רגע. אה. יש פה פחד, היא פוחדת ש... שטידלדם יתעורר, אני פוחדת שתעיר אותו אם תקים רעש כזה. היא כבר מתחילה להאמין, <כן> למרות שהיא לא טובה בלהאמין, <כן> היא מאמינה שאולי באמת חלום שלו, ואז אתה תעיר אותו. ובכן, אין טעם שאת תדברי על להעיר אותו, אמר טידלדם, שהרי אינך אלא אחד הדברים שהוא חולם. את יודעת יפה מאוד שאינך אמיתית. אם כן, אני כן אמיתית, אמרה אליסה, הוא פרצה בבכי, זה כמו <כן> ניפוץ האבן. <כן> <כן> לא תוכלי להיות גם <laughs> את, את <laughs> קיומך <laughs> ליותר <laughs> ממשי. הטיעון של ג'ונסון בזה שהוא בעט באבן היה טיעון מעגלי, כי אם כן. גם הוא יציר דמיון וגם האבן והאבן ש... והכאב <laughs> <גם> והכאב והכאב <laughs> יציר דמיון. כן. <laughs> טוב, יש לי עוד איזה מכתב קטן של מאזין וטלפון קטן של מאזין, ואחר כך אני אתן לך לסכם. הזאת היא של ג'וזף הורוביץ, אליס אנד וונדרלנד, אליס בארץ הפלאות, ואנחנו סוגרים מעגל כי בארץ הפלאות פתחנו והלכנו אל ארץ המראה היום, וכאן אנחנו סוגרים את המעגל הזה. אני רוצה רק להזכיר שמאזין שטוען שיש לו על כך מסמכים מתוך פרוטוקולים של ועד השכונה של לואיס קרול, הוא היה אנטישמי מובהק. אמרתי לו שהודיע את זה לעם ישראל, שידע. Uh, טוב, אחרי שראינו uh, וקראנו כבר מזמן את התייחסויותיו של שייקספיר ליהודי, mm. אז אנחנו לא צריכים להתפלא על שום דבר. הדבר הבא הוא זה. Uh, הבוקר האזנתי לתוכניתכם על לואיס קרול ונהנתי מאוד, כותב מאזין אחד בשם ישעיהו נוהל. למרות שלצערי יכולתי לשמוע רק חלק ממנה, בשיחתכם תהיתם על חוסר תהיתם, על חוסר העקביות בטעמה של אלס, שמואל. בארץ הפלאות היא מצטערת שצנצנת הריבה ריקה, ואילו בארץ המראה היא אומרת מפורשות שאינה אוהבת ריבה. הפתרון פשוט, אתה זוכר אמרת את זה? כן, ודאי. הפתרון פשוט. בארץ הפלאות מדובר במאמליד, שמואל. העשוי תמיד מפרי הדר, ובדרך כלל מתפוזים מרים. ואילו דרך המראה זה ג'אם, העשוי מכל פרי חוץ מפרי הדר. אני שמח אם הצלחתי להסיר דאגה מלבכם. הוא קל לי, הוא קל לי, אני מודה. מרחוב ינאי וחיפה ישעיהו נוהל. כן, בבקשה, סיכום. טוב, אני אסכם במשפט של קירקרגרד. קירקרגרד אמר שהוא לא מבין איך איזשהו פילוסוף יכול להתייחס לפילוסופיה שלו ברצינות כאשר הוא מתעטש. אז במובן הזה, לואיס קרול היה פילוסוף מנוזל ללא הפסקה. הוא התעטש כל הזמן. ספרים שלו הם ספרי פילוסופיה עמוקים מני חקר, אבל הם עמוקים בדרך של התעטשות. ואני אסיים בדו-שיח בין אליסה לחתול צ'שער. זה בפרק השישי. חתול צ'שער, המשיכה אליס, את תואיל לומר לי להיכן עלי ללכת מכאן? הדבר תלוי במידה ניכרת בשאלה להיכן את רוצה ללכת, אמר החתול. אה, לא אכפת לי כל כך לאן, אמרה אליסה. אזי לא חשוב באיזה דרך תלכי, ענה החתול. תודה רבה, שמואל וקנין. תודה. Uh, אם דחסנו יותר מדי חומר, או חומר שטותי מדי, אנחנו hmm. מתנצלים. אין שטויות בתוכנית הזאת. בני הנדל כאן, האומר שלום. חוגה מסתיימת, נשאר מהמחר.